ותרועה בעת צהריים. אשר לא מוטטני מרחם, ותהי לי עמי קברי, ורחמה הרת עולם. למה זה מרחם יצאתי, לראות עמל ויגון, ויכלו בבושת ימי.